Miri, totes les coses comencen per ser un somni i les utopies d'ahir són les realitats d'avui. Eh? Qui no hauria dit que era un somni doncs, parlar a distància amb el telèfon o, o poder escoltar doncs, música de, de, dels antípodes amb la ràdio o poder veure les imatges que ens emeten doncs eh, a quilòmetres de distància amb la televisió. I eh, també hi ha milers de quilòmetres de distància amb la televisió per satèl·lits, Certament. no? Tot això semblaven utopies i són realitats. Però deixant davant de les utopies tècniques, en política també hi ha utopies que esdevenen realitats perquè són necessàries. I l'Europa de les nacions, de les nacions autèntiques, de moltes d'aquestes nacions encara no tenen estat, jo crec que serà una realitat, o si no, no hi haurà Europa unida eh, sòlida. El ciment per unir Europa ha de ser precisament això, el protagonisme dels pobles, dels ciutadans, el protagonisme d'aquestes nacions actualment oprimides. Perquè, a barrera, eh, si el poble és sobirà, és ell qui ha de decidir? Evidentment, evidentment és el poble el que ha de decidir, però s'ha d'entendre que la sobirania és, la, és cada poble, en, eh, separadament. El que no és admissible és el que diu la Constitució espanyola de que el poble espanyol és el sobirà. No, home, el poble català és sobirà, hauria de ser sobirà per Catalunya. I cada nació que té una identitat pròpia això és com si, és com si diguéssim que els individus són lliures si entre 8 o 10 doncs es decideix el que han de fer. No? La llibertat ha de ser per cadascú. Cadascú per separat. I vostè recordo que en aquell cadascú va dir jo no hi jugo aquest joc. Evidentment. Quants més van haver-hi? Quants, quants més parlamentaris van, no van jurar la Constitució? No, només un basc i jo. Sí, aquell no? era quin any? Això era L'any 1978. I suposo que vostè aleshores va ser el blanc de totes les aires i de tots els titulars. Evidentment, amb eh, encara que després moltes coses han vingut a donar-me la raó, no?, de les crítiques que jo feia. Quan deia que l'autonomia que la, la Constitució ens permetia de tenir seria insuficient, Ara molts ho reconeixen, encara que alguns, doncs, encara pretenen «Provem-ho una mica més, provem-ho una mica més a veure si ens en sortim». Però, vaja, em sembla que les provatures són, són inútils. Jo crec que per mi està suficientment provat.